на двох птахів, один з яких довир'ю одлітати мусить схожих. І випорхує той щебетливий голос вгору, мов би хоче більшого простору, та їх за собою кличе. Це може ти, парбче, вже в приймаки записуватися прийшов, то воно відро до рук собі проситься. Чоби не, тітко-соломко, Петрусь. Та розмова у них в хаті відбулася десь одразу за храмовим праздником. Через два – це три денечки по Дмитрові. Примітка преподобного Дмитрія Солунського святкується 8 листопада. Ну, сиділи за вечерею про те, про се, Говорили, мама, тато, дід сивий вже, мов голуб, що до того ж снігом присипаний, бабуня зморщені, ну й вони з Васильком. Ну й тато почав, те, що не раз починав, а Соломійка все віджартовувалася. Та цього разу голос у тата Антона незвичний, Урочистий суворий, хоч трохи й хрипкий, як у батюшки їхнього нового на проповіді. Ну і мовили тато тим голосом. Так і пора тобі, дівонько, всерйоз про заміжжя подумати. Двадцятий рік пішов, скоро й дівкою старою, що ти, -ко, котиська, об ноги сватаються будеш. А чого? Хіба нема з кого вибирати? Ну, добре, Тимошо і Пилипові гарбузи піднесла, Як свати прийшли, Хай хоч і женихи не з останніх, З хазяйствених сімей, Хоч і поговір пойшов про перебірливість. Не крешив очима, як блискавка серед ясного неба, Я тобі не ворог, і з хати не випихаю. Антоне, ну, сама селом рішить, як тре, Мама Соломія старша спробувала умову цвяшка хоч і м'яким голосом забити. Правда ж, з доню, за нею не стане. Тато, то дайте ду говорити, бо за вами не тико до нужника цидобалі з водою не втикнеся, але й у мові на не встромиш. І потім, теж соломко, знаєш? Обидві знаєте. Що мені стоїло от Германії от щоби тебе не увезли? І старості дав, щоб той, кому тре, у любовні підмастив, і тому поліціянтові, що з міста приїжджав, дві царських золотих монети пішло в Лаписька. Тільки ж брем'я таке наступає, що все може бути. Оно облави почастішили кум Герасим, а він же зі старою стою з бархотом. вась вас, каже, що й по селах, не тик в місті облави будуть. Хапають, кого уведять. Зла чура, бо ж кажуть, Київсовєти вже назад забрали, отот через ліси лапи свої сюди простягнуть. Чує моє серце... Вернуться, холера б їх узяла. Я то до чого? А до того, що заміжніх до Германії на тую каторгу не беруть, а ще якби загрубла, то й вообще мона спокійними бути. Тим більше, що ж Петро Гриців і Павло Линників тобі давно не женихи записані. Ну от тут Соломіка сердитих тих коників з своїх голубих блюдець прогнала і лукаво так, маленькою змійкою смішечкою на вустах, які добрих два десятки, а то й більше, загоренських та сусідських сіл парубків мріяла обціловити. «То може ви те, таточку, і порадите?» кого мені вибрати, раз уже сватати надумали. Тато Антон, проте не розсердився, а цілком серйозно сказав, що міг би й порадити на той батько, якби ж вона тільки хоч раз дурного батька послухала. Така красива та контентна. Примітка. Контентна, вдатна, а ще та що зважає тільки на свою думку. Ну і знови катиша в хаті, на поку Кіт Кит їхній босик до Соломійки підійшов та об ногу втернувся, наче б справді до старої дівки припхався. Бризь, Соломійка ніби легенько відсунула кота стрункою-ніжкою, та вже джмели гніву тихенько сів на її плече тоді дідо сказали. Ти, внучко, не гнівайся, то таки батько правду каже. Моя чесниця єднею ногою на тім світі стоїть, тільки друга ще хоче на твоїм весіллі, хоча разочок тупнути та дві краплини по бороді пролити. Думав онуків, з першого женемо Тико ж Тарас, невідомо де. А Василькові, гадаю, жінка справжня таки судиться. На каліцтво не зважить, Бо єдною рукою ще, ого як косити й горати, Не всяк так зможе. Ти то дівку з добрим серцем тре, А тобі, внучко, чоловіка, що сам до рук душею проситься, І серцем на свої руки бере. Дідуню, стомившись із тої мови, лоба рукавом взялися витирати. А тато тоді без перерви за дідовою мовою плуга поперли. Якщо вже з двох вибирати, і ти, доню, у серйоз поради просиш, то сама подумай. Петро хлопець нічого, і лицем вдатний, і серцем добрий, Тикож завше був більше до неба, ніж до землі прив'язаний. А до неба нічим і прив'язатися. Далеко воно, як тая Україна була би, за яку він ото в ліс пійшов. У тую свою українську партизанку. А як совєти сюди припруться з Новика, думаєш, таких як він, по голові ладити будуть. Він каже, тоді американці поможуть. Соломіка таки не витерпіла і своїх п'ять грошів у балачку вставила. «Де теї американці? за морем, океаном, – змахнув тато Антін рукою. «Не вельми вони кладку сюди захочуть прокладати, так мені хлопський розум підказує». А як германця поб'ють, то вже й Петрів та Іванів з лісів візьмуться викурювати. Його то, може, вб'ють тату, зойкнула Соломійка. А не вб'ють, то в Сибір повезуть батько. Ти ж бачила, що до війни не вельми цякалися з тими. Хто з коса на їхні? Шапки з коменами дивишся, примітка. Комени маються на увазі будьонівки. То як будеш Петровою жінкою, думаєш, пожаліють? Диви, нас туди потягнуть. Воно й так ті голодранці ледь в кулаки не записали. А Павло, скажу тобі, хлопець розважливіший. У політику не лізе. Чує моє серце, і хазяїном добрим буде. оно сам, щитай, сам собі воза зробив. І драбиняка, і штельвагу вистругав, і тебе любить. Бачиш, оком сонце тобі на долоні подає. Так що будеш, як за кам'яною стіною. Отака моя батьківська порада, докінчили тато. «Геть ви те, таточку, все по поличках розклали», – сказала Соломійка із-за столу, сердито мискою брязнувши, піднялася. Коло дверей озернулася. «За пораду дякую, тику у вашої дочки ще й свій розум є. А присилуйте, то ліпше вже в старих дівках лишитися». І тут відчула, як об ногу щось тернулося. Боси кокаянний котяра, ніби щоб неї навмисне позлити. Ну, ти холяра, хвостата. Соломійка вже вправду сердито ногою турнула кота насмішника. А кито, чим завинив, мама озвалася. Соломійка, ніби то й нагнівилася, але татові слова. Непомітно стали проростати у її душі. Так проростає вчасно кинуте у ґрунт зерно тоді, коли вже зерно стало переспівати та ще зберегло снагу, щоб дати нове життя, а земля, що забрала достатньо вологи, ще не віддала її надрам і не у вись. З таких зерн виростає найбуйніші колосся і розквітають найпишніші ружі. Справді, бо якось наче непомітно, але зримо вона із політка, підлітка, дівчиська, що із вечорниць та гуртів дівоцьких було проганяли, ще підрости, вигналася у буйну, намальовану самим творцем, квітку дівоньку. І побіг уже такий борік, а то в селі майже стара дівка,